10.01.1001, а буде знову через тисячу. 30 30.03.3003. Важко проходив світ крізь цей паліандром, мов крізь вузьку горловину часу. І дехто застряв, як той поїзд Каїр-Уксор. У Єгипті, що зайшов у тунель і не вийшов, заблокований димом і полум'ям, єгипетський тунель смерті назвали цю катастрофу. Загинуло майже 400 чоловік. Але забудеться й це. Мозаїка світу мерехтить, сяє, обсипається. Із порухів, з диму, з темряви постає інша, омивається дощами й кров'ю. І знову проступає нова. Колись обсиплеться й наша мозаїка. Щодня хтось заходить у свій смертний тунель. Наразі це американський журналіст Даніел Перл, викрадений у Пакистані, а тепер же відомо, що й убитий, у якого залишилася вдома вагітна дружина. І тисячі, майже й мільйони людей на планеті, яких щодня, щохвилини хтось невблаганно викреслює з книги буття. «Думай в хорошу сторону», – нагадує дружина. колишні тещені настанови. Вона підходить до мене, прилягає мені на груди, обдавши пахощами своїх парфумів. Чи то вечірня фіалка, чи то тирки і п'янки Едем. Раніше сказали б, я втрачаю від неї голову. Тепер кажу, я торчу, а я старомодний. Я втрачаю від неї голову. Я називаю її доленька зіронька. Я часто думаю, за що мені таке щастя, щоб любити дружину коханку, щоб шаліти від неї, щоб додому поспішати, як на побачення. Вчора приніс її беремок рожевих тюльпанів. Завдяки преподобній горгонії знову три вихідних. Але, помічай, останнім часом їй надходить щось забагато листів. Я не питаю від кого, хоч бачу, що вона реагує на них нервово. Одного разу навіть порвала на дрібні шматочки, Невже вона думає, що я здатен на домашню перілюстрацію? А це ось прийшов лист. Я сам його виняв з поштової скриньки. Вона при мені розірвала. З конверта посипалася глиця. Спасибі, що не бідний порошок. Але чому глиця? Може, це найтяг? Яка стільки і зрозуміла мова? Спогад про якусь зустріч у лісі? Незабутню новорічну ялинку? Фантазія моя розігралась. Я боявся, що в мене здурніє обличчя, і вона помітить. Це не те, що ти подумав, сказала дружина, підмітаючи глицю. Це колишня моя колега, вона чомусь усім розсилає. Я пригадую цю жінку. Така мила, скромна, інтелігентна. Пише дисертацію про шістдесятників. Хотіла зустрітися з батьком, але батькова дружина категорично відмовила він не об'єкт для досліджень. У вас є науковий керівник, звертайтеся до нього, а в неї наукового керівника все одно, що нема. Ні, він не поїхав у руки на фасо. Він депутат Верховної Ради. Вона його бачить по телевізору, тому потребує поради, звертається до колег, хотіла б знати батькову думку, але його дружина завернула їй бандеролі. Нащо йому читати ці теперішні описи про шістьдесятників? Це писання з позицій зовсім іншого досвіду, більш чи менш об'єктивна препарація їхньої долі. Холодні наукові викладки, а молодість була красива й гаряча, дикі бувають інтерпретації або й злісне сечання. Хтось ще їм і заздрить. Батько через це перейшов стоїчно. Хоча, я думаю, йому не раз бувало боліче. Так що цю дисертацію частинами читає моя дружина. Добросовісно править, робить позначки на маргінесах. Недавно поскаржилася. Розумієш, така велика робота, блискучий катергіальний апарат, а зі смислу зісковзує. От ніби є все, а нема нічого. А ти не читай, раджу я. «Ну як же, колега?» Одного разу прийшло три бандеролі поспіль. А це ось конверт із Галицею. Потім пішли якісь загадкові тексти, що вона на прямому зв'язку з космосом. У неї паранормальні здібності, і за це її хочуть знищити. Далі почалися нескінченні телефонні дзвінки. Спершу ми брали слухавку, потім перестали. І я змушений був купити телефон з автовідповідачем. Усе це нас досить таки вибило з колії». Дружина вже просто здригається від тих дзвінків. Автовідповідач не вмукає. Блимає червона кнопка. У квартирі постійно лунає чужий намогливий голос. Ми дивимося одне на одного і розводимо руками. Європа ввела шумові обмеження для літаків. Летиш над Європою, уважай, внизу люди. А нас тут глушать, як рибу у ставку. І не так літаками, як бедламом у парламенті. Бедламом усіх цих виборів. Бедламом у голові громадян. Кави нормально не випіш. Увімкни брехонець на кухні. Все тебе чимось приголомшать. А тут ще ці безперервні дзінки. Афганістан знову трясе. Особливо гірські райони. Кілька селищ опинилося під завалами зрушених скель. Рятувальники не можуть дістатися. Мало того, що й зверху бомби летять. Бої ведуться в районі печер. Американська операція в Афганістані називається «Анаконда». Але ж до чого тут анаконда, величезна змія з родини удавів, що вводиться десь у тропіках, живиться рибою і молодими крокодильчиками, вона ж присохне до тих кам'янистих гір, як присохли були англійські чоботи, присохли радянські. Байбак виснув, а весни немає. Холодно, дружина кутається в плет, що 5-10 що хвилин даринчить телефон, і щось нагукує з апарата, і схимнута колега. Вчора вона повідомила, що за нею стежить з даху сусіднього будинку і вже зробили дистанційні заміри, а сьогодні, що вона розкрила змову Ізраїлю з Москвою проти України шляхом схрещення космічних парабол. Треба негайно вживати заходи, але вона вийти не може, вони беруть двері штурмом, вимагає її кудись вивести звинувачує винувачею байдурості. Тої двері пали на пальму, Тепер же під двері підведений струм. Виношується ідея злому, ведеться ментальна війна. Але у них є стамеска. Опівночі вона прокричала, що над Києвом радіоактивна хмара. Негайно вимийте вікна і зачиніть усі квартирки. Я не витримав, зняв трубку, спробував їй пояснити, що не можна, ж так. Дитина спить, мені вранці на роботу. Вона чемно вибачилась, а вже о п'ятій ранку тишу знову розпанахав телефонний дзвінок. І той же зірваний голос прохрипів, що в неї повний рот радіації, що за нею ходить радіоактивний потік, і вона змушена зачинитися з телефоном у ванні. Дружина моя від цих згінків аж зацькована. Це вже тягнеться третій тиждень, і ми не знаємо, що робити. Річ у тому, як мені пояснили, що оскільки радянська влада порушувала права людини, запроторюючи до психушок людей нормальних, то тепер у нашій демократичній країні навіть хвору людину до психлікарні не візьмуть без дозволу її близьких. А ті близькі, чи порозбігались? Чи вже махнули рукою? То що ж можемо вдіяти ми, сторонній? Я вимкнув телефон, і оглушені за ці дні дзвінками ми сиділи у такій незвичній тиші і думали, який це жах. Людина акумулювала в собі всі подразники, всі кошмари того і цього часу. КДБ, радіацію, напалм, зомбування, корупцію, паранормальні явища, загрози вибухи і постійний стрес. Психіка не витримала, хруснула. Між іншим, Юнг ще коли попереджав, що світ висить на тонкій ниточці людської психіки, і що надалі не війни, не катаклізми, не техногенні катастрофи, а саме це перевантаження психіки, її невідворотний зрив криє у собі найбільшу небезпеку для людства.